Так, не боюся клімаксу та інших фізіологічних змін в організмі. «Люблю свою роботу», – пішла на новий виток Галя. «Люблю свого чоловіка», – не здавалася Магда. «Люблю запах мужчини», – підтримала Ірина. Усі засміялися. «Який саме? Запах шкарпеток чи тютюну? З сорочки? Досить, мантелепи, ви програли». Задоволено констатувала Ірина. Мада запропонувала всім залишитись на ночівлю. Завтра ж неділя. Можна увечері посидіти біля вогнища, поїсти печеної картоплі, тим більше, що місяць буквою «С». Зранку відіспатися. Я, в принципі, можу. Вітя у Києві буде лише в понеділок, погодилася Галя. Хлопці в Карпатах на Петро спіднімаються. Луїза знизала плечима. Залишайтеся, вирішила за усіх Ірина. А я їду, бо не хочу соньку саму залишати. Повернуся до вас о десятій ранку. Пропоную завтра пройтися по дорогих бутиках і блошиних ринках. Погоджуйтеся, обіцяю незабутні враження, маю замовлення на оформлення кімнати у японському стилі. Собі теж хочеться щось для натхнення прикупити. Магді, подивимося дещо в колекцію. Галі якийсь лаконічний додаток, щось ділове в офіс. А Луїзі мені треба якусь деталь у кадр, аксесуар, чи що, підхопила Луїза. Щось викличне, зухвали. На межі кітчу. Які блошині ринки. На секонд-хенд не піду. Магда почала збирати горнятка. Я теж не маю бажання, підтримала подругу Галя. Чому? поцікавилася Ірина. Соромитися? Комплексуєте. Якщо не цікаво, в принципі, одна справа. Якщо цікаво, але соромитися зовсім інша. Тільки абсолютно вільна людина може не кримпуючись, кримпуватися, соромитися, ходити на блошині ринки та у крамнички секонд-хенду. Багатьох приваблюють копійчані ціни за якісний товар. І вони б раді зекономити, але за умови, щоб їх ніхто не бачив у цих компрометуючих місцях. Якби ви знали, які люди ходять потайки до торговців елітним секонд-хендом? Дружини високих чиновників, власниці дорогих крамничок, успішні спортсмени, художники, журналісти, артисти. А є ще категорія понтовиків, які ще й хваляться, це я в бутику купила, шалені бабки викинула, усе. Завтра йдемо в народ вичавлювати з себе Рабілу. Незабаром ці ринки дрібних торговців закриють, а замість них справа ж вигідна. Повідкривають супермаркети секонд-хенду. Подруги мовчали. Кому потрібний захисний антураж-камуфляж? Тому привезу перуки, окуляри та інші прибамбаси. Замовляйте, не поступалася Ірина. Тобі, Галко, як журналісту, цей досвід необхідний, а ти, мадо, інакше свою колекцію старожитного одягу не поповниш. Що скажеш, Луїза? Я готова. Ну, до завтра. Second хенд Для походу Луїза вибрала собі образ сучасного гавроша. Їй личив тінейджерський комплект зринених припасів. Широкі штани з багатьма кишенями легка вітрівка з капюшоном, кепка з дашком, під якою вона сховала свою вогняну гриву, текстильні черевики і невеликий заплічник. Те, що треба, оцінила прикид Ірин, оглянувши подругу. Магда до останнього відмовлялася. Краще я вас вдома почекаю, книг наліплю. Але нарешті і вона долучилась до гри. Вийшла до подруг у довгій сукні пісочного кольору, без рукавів, на голові однотонна батистова хустка. Кінці вив'язані навколо шиї. Одне світле пасмо волосся виглядає назовні. Великі чорні окуляри, сандалії. Солом'яно-гобеленова торбинка. «Почуваюся, ніби Катрін Деньов у якомусь пригодницькому фільмі», – повідомила вона. «Вищий бал?» – відгукнулася Ірина. «Галко, а ти чого так вирядилася?»